Hola", diu, hola, això és Catalunya Ràdio. Diu, hola, aquest és un programa que es diu L'Internauta. Diu, hola, i és online. I diu, què vol dir això, Vicent? Bona nit. Vol dir que ho fem per la ràdio i per la internet. Diu, hola, què és la internet? La internet és la xarxa de xarxes. I què vol dir la xarxa de xarxes? Vol dir tot, que ho tenim tot connectat. Ui, ui, ui! Doncs després d'aquesta cosa tan surrealista i ja aduc, increïble, que acabeu d'escoltar, eh, aquí comença un programa Catalunya Ràdio que procurarà acostar-vos eh, al món de les eh, autopistes de la informació... Uh -huh. Es, diu així. Diuen, ara, es sí. diuen així eh? A vegades semblen les carreteres comarcals però, vaja. I de vegades corriols de muntanya Tot depèn dels de... baudis Sí, entre altres coses No només deixar però entre altres coses Ah <laughs> És que bueno, jo sóc el primer a m'al·lucinar Aleshores resulta que ara Us descriure la situació i serà el més clar estem a l'estudi 6 de Catalunya Ràdio. A l'altra banda del vidre hi ha la Dolors Martínez, productora, i el Lluís Alonso, el senyor que fan a les músiques i els micròfonos i tot això. Aquí damunt la taula tenim un Macintosh eh, Powerbook, eh, que més diu allà? 165C. Eh? Que és un ordinat a petit, portable i en colors. Eh? Mm -hmm. I connectat. I connectat, ja explicarem on, a internet. Així, començant per l'esquerra, mirant cap a l'Alonso, és a dir, cap al vidre, hi ha el, el senyor Francesc Martí, que és l'amo del cafè d'internet de la Gran Via de Barcelona. Un d'ells, bona nit. Ep, que aquest no el sento. Un, què vol dir un d'ells? Un d'ells no... Ah, que és una societat. Exacte. Ah, molt bé. Al seu costat hi ha l'Enric Carrera... Et puc dir ex-música, ara no, tu? Pots dir de tot a mi, després ho arreglarem però... <laughs> seran, seran 500 peles exacte, exacte. Uh, Actualment desenvolupador de software i mm, col·laborador de la revista Mac Format eh? Al seu costat, seguint cap a la dreta hi ha el Vicent Partal a davant de l'ordinat aquest que acabo de dir Els mandos, deien en les pel·lícules Home, tio, però... <ríe> això, això era allò d'immersion. Uh, eh? uh. Saps allò? I pip, pip, pip, los japoneses. És japonès, aquest parat, no? No, no crec. Bueno, <ríe> <ríe> al costat hi ha el vendrell. Un... Eh, aleshores, aquest programa es diu L'Internauta, i el que pretén és, senzillament, això, servir de profeta valen... aval... evangelitzador i divulgador del món de la informació? De la informació a través de la internet. Obrir el camí. Exacte. És a dir, els que esteu a casa, uh, esteu sentint per la ràdio, per les freqüències de Catalunya Ràdio, i ara mateix, si teniu un ordinador connectat a la internet, podeu entrar... Ui, no corris tant! I marcar l'adreça. Home, un moment, un moment. Primer hauríem de dir... Allà, fer servir una metàfora que em va dir l'Enric Carrera l'altre dia. Això Internet és com el telèfon. Tu pots saber que per dins hi ha bobines i micròfons i altaveus, però important és parlar amb la tieta. Efectivament. Ara bé, per la gent que li interessi saber què és això d'internet, doncs eh, primer hauríem de dir que necessiten un ordinador i un mòdem. Exactament. Un ordin... Això també és descuidat, paio. Vale. I això vol dir un parat per poder connectar l'ordinador amb la línia telefònica. Exactament. Una petita caixeta que te llumetes normalment i que transforma el llenguatge que parla l'ordinador en el que parla el telèfon i fa que s'entenguen els ordinadors. Si teniu l'ordinador, si teniu el mòdem, podeu entrar a internet i seguir aquest programa també per internet. I si no, n'hi ha alternatives. Exacte, es pot anar a aquesta hora, ara mateix, a la una i serrell, és a dir, ara deu ser la una i quart o per ahir, no? Clar, a més, sí. més no tinc cap rellotge per aquí. El cafè Internet a la Gran de Barcelona, on connectaran amb nosaltres i es podrà escoltar les tonteries que aquí diem i, si voleu, repetir-les, no? Mm. La gràcia està en que els que podeu accedir a través d'internet, per tant, a través de la pantalla de l'ordenador aneu a poder veure aquest programa entre altres coses la cara del Jordi Vendrell Què dius, una ara? magnífica foto que encapsala eh, la pàgina eh, Aquí del posat? nostre programa, sí senyor de amb ulleres de sol, jo sé que no són molt més adequat per dur ulleres de sol però no ets tu l'internauta? sí, bueno, no ho sé. som tots, no? una sí. que sí, és a dir, expliquem-ho Sí. Si vostès poden connectar-se a internet, s'enxufen a internet... O hauríem de començar explicant com es connecta a internet, poder, no? Agafen l'ordinador, agafen un programa que els permeta connectar-se a internet, n'hi ha moltíssims, a la web d'internet... Uh... Web, tranyina, traduït... Senyal, senyal horària, tranyina... És a dir, uh, el mètode que permet per entendre'ns que la internet es veja... No com un ordinador d'aeroport, sinó com una pàgina preciosa d'un llibre o d'una revista de luxe, amb fotos, amb imatges... Bé, bueno, avui fem una cosa, el avui el ens saltem el primer pas, que seria com connectar internet, és a dir, eh, treballem per defecte, que diuen no els que d'això, no? Per els tant, que considerem connectats... que ja hi som, a internet. Bé, els per est... tant, ara un moment de pausa, perquè vols dir que no hem roixat molt per sonar? Però no el tenim molus, Que es vagin connectant, no? Sí, ara que vagin enchufant els ordinates i que entrin a, a internet, perquè, eh, el que pretenem fer aquí, per sobre, per sobre, eh, és una mena de navegació assistida, parlar amb personatges com els que us hem presentat ara fa un moment, que un té una web, i ja explicarem després això, i un altre fa servir la xarxa. Un altre que fa servir la xarxa, i fa servir Martí té una web. Farda, sobre queda, eh? eh? que, que queda, eh? queda impressionant. Uh, llavors també ens podeu enviar correu electrònic per al que vulgueu a nosaltres o a qualsevol dels que estem a aquesta taula. I posa'm una mica de música perquè ens sembla que hem dutxat el personal i ara hem de re, re, diu, recopilant a... refer el camí. Refer el camí, reiniciar. per exemple. a tothom que tingui un ordinador sap el que és. Eh... Tranquils, clientela, anirem explicant coses d'aquestes al llarg d'aquests programes que sortiran cada setmana a aquesta hora. Per tant, ara el que m'agradaria és dir, d'entrada, a la gent que tenim aquí a la taula, pel Francesc Martí, per exemple, que té una web del cafè internet, què és internet? Internet és una xarxa d'ordinadors a nivell mundial que ara es parla de que n'hi ha 40 milions de persones connectades, també es parla de que n'hi han 3 milions i mig d'ordinadors servint informació a la que pot accedir quan se vol mitjançant la línia telefònica des de casa seva, evidentment també des del cafè d'internet, sense, sense necessitat de l'ordinador i del mòdem. O sigui que, que si jo no tinc ni ordinador ni mòdem, vaig al teu cafè Exacte. i mitjançant una petita factureta puc... Una factureta molt petita de 600 pesetes cada mitja hora, ah, aprofito dic, i ho dic. Què es pot fer amb mitja hora a internet? La veritat és que mitja hora et dona una idea de les possibilitats que té internet. És a dir, en mitja hora potser no pots fer massa feina d'aquest internet, però sí que pots veure la quantitat de coses tan increïble, tan increïble que conté internet, no? de qualsevol tipus i per qualsevol tipus d'usuari també. Eh? Aleshores, eh, aquesta xarxa doncs, eh, proporciona informació de qualsevol tipus, informació d'imatge, informació de so, en vídeo, de qualsevol tipus, a el que es connecta mitjançant qualsevol medi. Qualsevol medi, evidentment, passant el medi, Els medis de connexió parlarem un altre dia, Enric Herrera. I per tu, tu com ho definiries, això, d'internet? Mm, després del que ha dit el Francesc, ja no sé què dir, no? Home, sí. Sí, no, internet és això, és una xarxa d'ordinadors no sé si tothom sap el que és una xarxa d'ordinadors, no sé si val la pena entrar-hi. Home, hem de, de pressuposar-ho. Sí. És pressupos... Com a mínim ordinador, el, explica xarxa en tot cas. La xarxa diguéssim que és la... un mecanisme que fa que diversos ordinadors es puguin estar connectats a la vegada i enviar-se informació d'una a l'altra. O si dir-se què tal, com te va? No, això ho trobem a moltes oficines i empreses, la gent que treballa a empreses... Els caixers automàtics és una xarxa. És una xarxa d'ordinadors de, de l'empresa corresponent, no? Abans la internet, que és una xarxa que existeix des de fa molts anys, la novetat més important, que per això s'està fent aquest programa i altres coses, és que s'ha obert al públic en general. Fins fa uns anys era una cosa tancada només per, per, per universitats i per la típica NASA i les coses aquestes, no? I a l'obrir-se fa que pugui entrar l'usuari normal mitjançant un telèfon. Home, i per això Catalunya Rayo ha dit, ei, per què no fem un programa sobre internet? I aquí el Vendrell crida al portal i diu, nen, ajuda'm. Mm. Què és internet per tu, per tant? És una cosa molt divertida i molt útil. Eh, eh, és un parlant, punt de vista, eh, est... sí, sí, no, és clar. A veure, clar. A veure mm. la, eh, quan parlem de xarxes i d'ordinadors i tal, la gent pot marejar. marejada jo crec que internet sobretot és un nou mitjà de comunicació és com comprar-se una revista llegir un diari o mirar la tele en el qual pots trobar de tot mm. nosaltres avui hem preparat un menú variat amb moltes coses però per fer-se una idea pots des d'anar a la Casa Blanca a llegir un llibre de l'edat mitja en, en versió original a, a veure l'última pel·lícula de Walt Disney o parlar amb un aborigen australià, o parlar amb una aborigen australià tot un moment, des de amb casa, so o amb tot paraula és. escrita normalment en paraula escrita, però també n'hi ha la possibilitat del son. n'hi ha moltes coses amb so a dintre de l'internet i més que n'hi hauran que quan això ho tinguem més muntat no oferirem alguna per la clientela alguna, alguna que altra, n'hi ha per exemple un magnífic servidor de música cubana ah, sí? a Florida, que és un senyor que agafa la música de les emissores de ràdio cubanes, que les capta allà a Florida les empaqueta dins de la Internet i les envia a tot el món, música que no podem trobar en cap altre lloc per exemple bueno Uh, hem donat un cop d'ull a lo que és internet, no? per mi és un sac de sorpreses, o sigui, jo fa um, un mes, però, no menys un mes que estic enxufat i vaig de sorpresa en sorpresa digues, digues francès. jo diria relacionat amb internet que eh, probablement eh, la definició del Vicenç és molt bona en el sentit de que és un mitjà nou de comunicació però té una característica innovadora i a més a més fonamental i és que de la mateixa manera que nosaltres quan accedim als mitjans de comunicació són unes altres persones les que decideixen què és el que nosaltres veiem, què és el que nosaltres podem accedir, amb internet és tot el contrari. Nosaltres mirem un diari i veiem que és el que una sèrie de persones han decidit que tenim que sàpiguer. Mirem la televisió i podem veure exclusivament el que n'hi ha en aquest mateix moment a la televisió. Mitjançant internet tu ets el que decideixes què és el que vols veure, que és el que vols sentir, a, a quina informació vols accedir. I això sí que és una novetat molt important. I una altra novetat és la pròpia existència del que fa internet. Com se't va acudir això? Doncs eh, nosaltres vam veure, eh, a, concretament a Berkeley, que als bars de la facultat n'hi havien uns ordinadors connectats amb una xarxa molt estranya, que nosaltres en aquest mate mateix moment no sabíem què era, però ordinadors que sonaven, que a més a més podien veure talls de pel·lícula, que podien fer tota una sèrie de coses, i aleshores ens va cridar l'atenció. Això, de bon començament, va quedar només amb una anècdota, però eh, uns mesos després ens vam enterar de que a Londres hi havia un lloc que es diu Siberia, que era un bar amb tota una sèrie de pantalles connectades a internet. Vam anar aquest mateix cap de setmana a Londres a veure-ho, i pensar que la idea era transportable- a Barcelona amb una sèrie de modificacions importants, entre les quals el disseny era una d'aquestes. I, a més a més, no només amb 5 o 6 pantalles, sinó amb 10 pantalles i amb tota una infraestructura que, sobretot, consistia en que l'oferta gastronòmica era més important. El, el cafè d'internet, a més a més de tindre el que té Saibèria, doncs té un restaurant, hi ha una oferta gastronòmica i de copes, etcètera, molt bona i eh, a sobre d'això eh, per, per d'alguna manera millorar el que havíem vist a Londres doncs vam pensar que era necessari que n'hi haguessin tota una sèrie de persones que ajudessin el personal a entrar a dins d'internet perquè internet encara és un món diguem-ne que desconegut per una part de la població important com conseqüència la gent pot veure la necessitat de connectar-se a internet pot veure la idoneïtat de, de o sigui és veure un bon, tot això un, un, El cafè ofereix un bon, operatiu, un bon és aperitiu o una escola o una Exacte. Escola, Exacte. El, el, el que hi pot haver després però Exacte. ara quant temps fa que funciona el cafè? Funcionem des del 15 de juny i probablement el més important és això que tu deies que n'hi ha unes persones que s'encarreguen d'introduir-te a dins d'internet si tu no saps res d'ordinadors o si no saps la res Internet, n'hi ha molta gent, efectivament no? aleshores aquesta gent té uns monitors unes, unes persones que els hi ajuden a entrar a internet i la veritat és que això sí que ho tinc que dir en funció de l'experiència nostra. En 5 minuts la gent es fa amb internet. En 5 perquè minuts és fàcil moure't. En cinc minuts la gent pot començar a navegar mitjançant internet. És un favor perquè no em poses un exemple concret, el que m'explicaves l'altre dia, el de l'Esperanto. Doncs, eh, sí, això és molt curiós. Eh, quan la gent pregunta, perquè són exòtics. Sí, sí, una, quan... una història quan... d'esperantistes. Sí, sí. Quan la gent pregunta eh, quin tipus de gent accedeix a internet, jo sempre tinc que dir que no hi ha un tipus de gent per internet. Quan sevol té algo interessant que trobar dins d'internet, quan i l'exemple típic és aquest un club d'esperantistes, unes persones grans que eh, es reuneixen cada X temps cada dues o tres setmanes venen de diferents punts de Catalunya i aleshores tenen xerrades a propòsit del seu tema que és l'esperanto aleshores aquesta gent va coincidir que eh, la, la reunió d'aquest eh, dia era al cafè d'internet aleshores van preguntar què era això de, de l'internet què era això de les autopistes de la informació els hi vam explicar que era una, una xarxa, el que dèiem abans a través de la qual es podia accedir a qualsevol tipus d'informació la pregunta típica és què vol dir qualsevol tipus d'informació aleshores vol dir qualsevol tipus d'informació ja sé que literal. no hi ha res nou és absolutament literal oh, mai és així eh? bueno, en aquest cas, doncs, la veritat és que jo diria que sí eh, ells van dir bueno, doncs, aleshores es, l'esperanto és el nostre tema no? l'esperanto és el nostre tema què hi ha d'esperanto a, a internet vam accedir a informació sobre Esperanto a través d'uns uh. índexs molt senzills, només dient Esperanto. És eh, a dir, hi ha uns menús que tu poses Esperanto i llavors et busquen el que hi ha. Hi ha una opció molt senzilla, que tu només piques Esperanto uh -huh. al el teclat i aleshores a partir d'aquest moment la xarxa busca uh -huh. on hi ha informació sobre Esperanto. Uh -huh. Aleshores et surt tota una, -tota una llista de llocs uh -huh. on hi ha informació sobre Esperanto, tu pots decidir quin d'aquests llocs t'interessa, llavors simplement cliques a sobre exacte, ell i ja està. A sobre, I vas allà cliques a sobre i vam trobar informació sobre Esperanto i informació en Esperanto. Aleshores, el següent pas va ser i no trobaríem informació sobre un congrés mundial d'esperantistes que es fa a Finlàndia? Vam buscar això immediatament i vam trobar que a Tampere, que és un poble molt maco de Finlàndia, no es feien a finals de juliol un congrés d'esperantistes. Bé, bueno, doncs la persona que estava interessada en això es va inscriure en aquest mateix moment al congrés d'esperanto que es feia a Finlàndia. Aquest és un des dels el, mil exemples. Des del cafè. Des del cafè. Uh -huh. Aquest és un dels és mil. És no? uh -huh. útil. Exacte. Maco útil. Sí, sí. En quant utilitat... I llavors, per exemple, allà, jo estarà dir-te de bogeries. A lo millor, per exemple, jo què sé, un llupi barceloní que li entra la, a, mitja, a, a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a mitja... a capròlena. Llavors, arribo al cafè d'Internet i pots saber si la, les accions de la TT pujen i en pot comprar. Sí. Pot pot ho pot sapigueru. Jo encara no he vist res que comprés, però suposo que es pot fer, mm. es pot suposo comprar. que es pot, fer. Fer I... pot comprar. Sí, sí, però accions, és que sí. es, es poden comprar accions de la Es poden comprar accions de la TT es que... no i a més a més es pot comprar una casa a Anglaterra. És dir, que és una de les altres coses que es pot Home, comprar Home, això de nit, entre, després de set gintònics no se t'acut comprar bueno, una millor, casa terra, sí, a Glaterra, sí o millor, sí? A lo millor si et dediques, si et dediques a... a comprar i vendre cases ah. Bueno, però què tal, fer. què tal entrar a la fàbrica de vodka de Stolinskaya, es diu això? Com es diu aquesta Stoliscaya, vodka? No? Stolinskaya. Sí, però serà un trago virtual, i a mi els tragos virtuals no, no té... m'agraden. No, té una, té una pantalla d'internet preciosa on explica tota la història de la vodka. Ah, això és interessant, això és informació. Eh? Posa les etiquetes antigues de, de la marca perquè tu te les pogués guardar, perquè la internet no només la mires. T'ho pots quedar, ho pots imprimir amb la impressora teua, pots fer tota tot una sèrie de jobs. Si pots agafar les coses que hi han aquí a disposició. És com una gran biblioteca, tu agafes el llibre que t'interessa i te'l mires. Mm. Catalunya Ràdio, l'internauta aquí amb un ordinador damunt la taula un powerbook quin número per tal? 165C 165C, amb colors fantàstic amb una cosa que diu file, edit, neu, go, book, mars, opcions, directory, help netscape, error què vol dir netscape, error? bueno, un moment, ara ens ho explicaràs Entrem a la secció de la navegació assistida perquè navegació, per la gent que es belluga per la xarxa, vol dir això, saltar de estació en estació, és a dir, de web en web o la pàgina Respectiós. en pàgina, no? Llavors, com que això la navegació assistida és una idea del Vicent, per tal, vull que ens l'expliqui abans de ficar-t'hi. Eh? Vale. Bueno, la navegació eh, assistida consisteix en que les pàgines n'hi ha una pàgina primera des de la qual anem a navegar els que estigueu connectats a internet podeu marcar una adreça, igual que els carrers tenen nom del carrer i número a internet també. L'adreça és www.servicom amb B baixa, un punt E S, una barra internauta. T'has deixat un BCN per allà, no? No, això no? és una traversió ah. No és necessari. O sigui, Fent això ja entrem. www.servicom barra internauta internauta som, internauta som nosaltres i estem a internet especialment tu que tens foto i tot aleshores quan entrem a aquesta pàgina els que heu entrat què passa aquest soc jo sí, senyor, amb ulleres de sol eh? dissabte la nit hi ha ulleres de sol com eres t'has passat n'hi bueno, ha una foto del Jordi Vendrell i diu una producció de la Infopista i Catalunya Ràdio. Eh, com vegeu, per exemple, tant la Infopista com Catalunya Ràdio, que esteu connectats ara, i els que no us ho expliquem, tenen un color diferent, un color blau, amb una ratlla a sota? Això vol dir... Eh? Un moment, i els senyors que tenen pantalla en blanc i negre, com els hi són? Veuen la ratlla de sota. Ah, o sigui... Que, eh, Sempre, és... la ratlla la veus. Com parlem del color blau, eh, pels que tenen pantalla blanc i negra, vol dir que el torn subre una ratlla sota. Aleshores, a... si piqueu a la infopista, picant una ratlla, us en anireu a la pàgina de la infopista, ja en parlarem de què és això. Si piqueu a Catalunya Ràdio, us en anireu a la pàg. Pàgina... Piqueu o cliqueu. El que tu vulgis, hem de dir no, a mi això de clicar m'agrada, no? Vinga. No, Tots els manuals diuen fer clic, bé, no? Vinga, doncs pues cliquem. Eh? Si cliquem, cliquem vol dir que... Ei, la, ei i vaig grata. vaig veure un diccionari d'aquests, ara no sé si d'informàtica o de publicitat o no sé què, que acceptava la paraula clicar, el Vull verb viga. clicar, sí. Els americans ho fan sempre... Cliquem, doncs cliquem en verb qualsevol jo trobo que si fer clic doncs clicar, cliqueu no? us sembla bé? bé. doncs cliqueu sobre la, si, si sobre la de Catalunya Ràdio si cliquem a sobre de Catalunya Ràdio ens n'anirem a la pàgina oficial de Catalunya Ràdio que informa sobre totes les produccions d'aquesta casa Més bueno, baix, hi, ha la, hi ha la programació, hi ha les freqüències etc. Sí. més avall trobareu també una possibilitat de clicar a Servicom que és el lloc on estem físicament una descripció del programa els noms del Jordi Vendrell i de Vicent Bartal, Si cliqueu aquí, ens podeu enviar un missatge que nosaltres rebem, rebrem i contestarem encantats. I a partir d'aquí... un missatge, això, no haurem de parlar. Una carta. Una altra carta. estona, fer una carteta que se'n diu e-mail, és a dir, correu electrònic. Eh? Enviar-nos una carteta, mm. però sense haver d'anar a correus ni posar segells. Més a sota trobareu els convidats de la setmana. En el cas del Francesc Martí, com que té el cafè d'internet, podreu clicar per visitar el cafè. Des d'aquí podreu veure fotos del cafè, tot el que n'hi ha al cafè. I arribem a les dues seccions eh, eh, que navegarem habitualment cada setmana. Una és les novetats de la infopista, que bàsicament és aquelles coses noves que s'han produït aquesta setmana eh, fetes als països catalans o a fora, però en referència a nosaltres, i que podem accedir. Sí, un moment, accedir. la infopista, de diem, és un llistat... La infopista és les pàgines grogues d'internet als països Pel catalans. que fa referència als països catalans. Hi ha tot el que... Tota, qualsevol cosa que es fa en qualsevol idioma en el nostre país, o qualsevol cosa que es fa en qualsevol idioma, qualsevol idioma de fora, i entra. Explicaré, per exemple, el que tenim de menú esta setmana. Qui vulgui entrar pot clicar mentre xerrem i anar mirant Hem fet un menú amb cinc coses que han aparegut aquesta setmana. Una és un servidor de colombicultura. És a dir... Pregunta. Allò dels coloms. Pip, pregunta. Què vol dir un servidor? Perdó. Vol dir un llibre per entendre'ns que parla d'aquestes coses. O sigui, picant aquí tu vas a un lloc on hi ha... Un ah, vas una web de coloms. Exacte. Però Pip, pregunta. Coloms. Què vol dir web? Uh, clar. No, web ja ho hem dit abans, no? no. Trenyina <ríe> bueno, he dit jo. Exacte. Jo n'he no. parlat abans. Ho Diguem... repetirem moltes vegades. Si. Diguem que això és el llibre dels coloms. Per tant, és una pàgina que ha creat un senyor que es diu Paco Ventura i Ull de València, eh, parlant d'aquest esport tan popular al nostre país, de que un, una bandada de coloms persegueix una coloma. Normal. I, i com, no, com, com es com diu el, el, soroll, el soroll que fan els coloms? Us en recordeu com se diu? No, això n'hi ha una cançó de la Maria Mar Bonet que ho explicava. Bueno. A sota, per tant, si cliqueu aquí... Els vulgueu, de vulgueu navegar a veure informació de Coloms. De Colom Reals, d'aquests que volen. Reals, sí, sí, plumes, sí, sí. Colom, a sota eh, n'hi ha el llibre o la pàgina de Convergència Democràtica. Ep, de jo hi vaig anar l'altre dia, quan que va sortir el diari vaig anar i haig de dir una cosa, tu. No m'ho no creia. Eh? Vaig entrar allà i bueno, hi ha unes pallisses mundials del Pujol, discursos i no sé què, pàgines i pàgines i pàgines allà. Però hi havia una cosa que deia, si vols comunicar-te amb el Jordi Pujol o amb Miquel Roca o amb els diputats del Parlament Europeu, clica aquí. I per enviar un missatge eh? jo vaig clicar al, al de Miquel Roca i vaig dir, senzillament li vaig escriure bona, és una bona idea eh, salutacions, jo li vendré mm. l'endemà tenia la resposta del Roca a casa a, ca... bueno, a, a l'ordinador sí, sí. mm -hmm. i em deia, fixa't això va ser eh, aquest divendres passat, no, de l'altra setmana eh, em deia que sabia que faria un programa sobre internet ens desitjava èxit i que si volíem comunicar amb ell doncs havíem de fer servir eh, Servicom i Catalunya... Ai, Convergència Cat eh? és la seva dreça, sembla A dintre de Servicom és Convergència Cat a la web és una altra vale. Però, Per tant, qui vulgui enviar-li ara un missatge a Roca si està connectat o a Pujol clica Convergència Democràtica de Catalunya Se li obre una finestra que pot escriure allà que vulgui. No, se li obre la, el llibre de Convergència la pàgina no. i allà dintre busca el correu i li envia un, un clic no, li un clic, no. Li hem de dir un, un missatge. <laughs> marejat, Ens marejarem molt ah, amb aquest programa, però bé. I a sota, tres de divertides, una del Barça. Què vol dir o sigui, del Barça? Tot sobre el Fútbol Club Barcelona. Fotos... A internet hi ha el Barça, també. Vídeos, n'hi ha més d'una. Aquesta és una de les més completes. Es titula la pàgina no oficial del Fútbol Club Barcelona. Ui, això sona d'inspirat a una cosa sonar, per l'estil. Sí. No? I allà, eh, clicant, doncs, hi trobareu fins i tot el gol de Koeman a Wembley, en, en video, foto o vídeo I, i, bueno, després ja en parlarem també, suposo que per veure vídeos aquí necessitaràs algun programa una màquina una, una, una mica més forta i, de, i, i un programa per a poder mirar vídeos, sí, clar un programet apetit, per tant, mireu les fotos i el text i tal, també n'hi ha el Museu Dalí de Sant Petersburg, Florida que, clicant... que ah, no és a Rússia, això de Sant Petersburg, no, Sant Petersburg Florida i, per exemple, eh, navegarem junts, si us sembla, una cosa molt curiosa. Es diu l'Alternative Catalan diccionari. Un diccionari alternatiu de català. Si us fixeu els que heu clicat, a baix apareix la lletra NO, que vol dir que està a Noruega, o si sigui, estem connectant a Noruega, i aquest és un diccionari del català pornogràfic. No comencem ja, Vicent. Ja a, hem de començar així. Et, a Noruega. Això, i, o sigui, a internet Noruega. de net poc de moment, bueno. perquè aquí la primera paraula que surt és arrembada heavy petting fot -li". i a partir d'aquí pots no, ja no dic remés eh, més perquè hi ha més el que està sortint a més a més demana col·laboració si us fixeu, a dalt diu, input a dir que podeu enviar per correu electrònic paraules noves que afegir a aquesta important ah, doncs col·lecció això ho farem, sí senyor, sí, sí. hi col·laboraré doncs jo, molt bueno, bé, estàs, seràs benvingut escolta, i això els noruecs i qui és el majar de noruecs? s'ha enrotllat bueno, a no, fer un diccionari no, porno ho, en ho català, ho, ho explicaré aquest senyor <ríe> està no, aquest senyor està fent aquest mateix diccionari en 50 idiomes 10 més entre ah, quals el català no. eh. i te l'has repassat tot, és complet? no, no, me l'he mirat massa, la veritat Bueno, ja, ja, la setmana que ve parlarem Va. Perquè aquest tot podem tenir bastants dies però sí, consulta, no, Això estarà tota la setmana no? la de dir, Els que esteu connectant amb internet eh, Fins eh, dissabte vinent en principi, Bé, Tu ara m'has explicat diem Les novetats de l'infopista oh, O el que recomana lo que L'infopista és un bon Punt d'anar-hi Per saber què hi ha de nou En el mundillo català cada, Cata dia, cada, cada dia entren coses noves Cada dia hi novetats Sí, doncs... estem molt forts. Bé, bueno, però anem a fer allò que se'n diu navegar, navegació na navegació que és uh, a voltar per la xarxa a veure què trobem. Cada setmana recomanarem cinc llocs interessants de tot el món on podem anar. Avui els dos primers uh, uh, no entrarem ara, la gent que vulga entrar que entre en calma perquè són el CERN i l'NSSA que són dues paraulotes que vol dir els dos llocs en el món on es va crear la, la internet en el format este de la web. És a dir, es van explicar com va començar tota aquesta història, que té 4 anys, eh, la web, com es va fabricar, quins mètodes es van seguir, etc etc. Per tant, us el deixem aquí com una mena de llibre obert, per perquè podeu navegar. Una de les adreces, la del CERN... La meva tia deu estar al·lucinant, o no? les dades, sí. però... No sé tia... jo si es pot imaginar... Aquest... A la teva tia li agradarà l'última adreça, segurament. La del CERN ja veureu que està reenvia a un altre lloc, perquè està actualitzada i ja està. L'última, que és la que agradarà a la teva tia Jordi, és la de la pàgina de xocolates Godiva. És millors xocolates del món. Ara nosaltres hem clicat, hem entrat, per tant, els que hi heu entrat també veureu que és una pàgina on hi hem dibuixats una botiga Godiva per a poder comprar xocolata a través del telèfon les novetats de Godiva, quines xocolates noves han tret, una història del xocolata, eh, caramels, etc. Etcètera, etcètera. És dir, si toqueu, per exemple, aquí on diu Godiva Shopping, que vol dir tenda Godiva... Eh, tu pots comprar xocolates per la xarxa. Ja, ja estimes que no es puguin provar per la xarxa. I te les envies... Un no, moment, no, moment, te, te les envien, envien a casa. A casa eh? te envien I què triuen? Molt poc, normalment, un període de dies, tres dies, depèn. Ah, sí? Depèn de la feina que tinguin. Bueno, eh? això ho hauríem de fer-ho, eh? És a dir, tu pots entrar aquí... La, eh? la setmana que ve menjarem Apareix xocolata. Apareix un eh? repertori de totes xocolates que aquesta empresa té i te demana quin vols comprar. Bueno, un moment, para de navegar un segon, sisplau. Eh? Parat. Parat. Si ara ha fet un pitu, això, que vol dir que s'ha tallat o no sé què No, no vol dir que n'hi ha molta gent a Godiva. Ah, que hi, molt, molt, que hi ha moltes ganes no de xocolata no, no, ha eixit un missatge <laughs> Diguem, n'hi ha massa gent Entra a Nodiba igual, igual la gent que ens està escoltant Per la ràdio se'ns han adelantat tots I han picat tots Godiva a la vegada També pot ser. Doncs a la Jo cura. crec que el que passa és que es necessita Endolçó, però la, la, la, la Dolors Que corre per aquí, que és de la nostra productora De Dos Martínez, m'acaba de passar una nota I diu, eh, te la llegiré perquè Suposo que li deu passar més d'un Diu, no entenc una cosa, dos punts Si només és una Diu, per què diu que solament podran accedir això en una setmana? No diu que sempre tot està obert a tot. Sí, home, però el nostre programa, com que és setmanal, cada setmana canviarem el menú. La pàgina de la web de l'internauta. De l'internauta. A la resta es pot accedir sempre. <sí> és a dir... Podeu... No, i a les coses que surten aquí clar, també. Clar, I podreu no, copiar-vos aquestes adreces, quedar-vos-les per sempre en el vostre ordinador i ja està. El que, que nosaltres cada setmana renovarem, no? Que si no? Sí, sí, sí. No, i anirem explicant-se fretjos d'aquests. Però escolta, a, a mi no m'has explicat que això m'interessava, però per, no sé, personalment, tinc curiositat, què, què, què carai és això del CERN? Bueno, això és... Eh, el, Aquest la... has quedat amb el papa sí. i la mama d'internet, però no m'has sí, explicat res més. el Laboratori de Física de Partícules de Ginebra. I què té a veure, això, amb una xarxa no, de teòricament res, però n'hi ha un senyor que es diu Tim Berners-Lee, que hauria de ser el Premi Nobel del segle XX, que va pensar eh, una manera de comunicar-se fàcil i va inventar això que es diu web. Què vol dir? Que pots desplegar text, foto, imatges so, això amb molta facilitat i que, a més a més, cada vegada que piques una coseta subratllada, això et connecta automàticament amb l'altra punta del món, si fa falta, però sempre... Però o ja sigui, és la facilitat de tu saltar de trenyina en, en trenyina, diguem. Per entendre'ns, eh, la pàgina de, de l'internauta està a Cerdanyola, quan hem picat Godiva ens n'hem anat a Suïssa, i... O el diccionari no érem a Noruega. el diccionari érem a però no hem canviat, hem seguit pagant telefonada local... I el programa, la web, s'ha encarregat de fer-nos viatjar per mitja Europa sense que nosaltres ens preocupem de res. Mentre estem asseguts a casa davant la pantalla, pillant-nos les cervicals. Bé, bueno, doncs pues això és fàcil de solucionar-te. Aixeques i una volteta. <laughs> o t'aixeques a prendre un cafè? Que... O una copa? Això, el cafè a internet, sí, es pot fer, és clar. clar. Espero que ara n'hi haurà més de tres, perquè la gent els agafa mal de coll mirant això o no? No, la veritat és que si els agafen no se n'adonen, perquè tot és prou interessant com perquè estiguin només per sí, a internet. Sí, clar, el que passa amb aquestes pàgines que això és molt llaminer, perquè a veure les imatges, els colorets i tot plegat i que va saltant d'un lloc a l'altre és una cosa brutal. Sí, no? pots acabar sabent, no sabent on has començat, però per això a dalt de tot hi ha una fletxeta que diu BAC i que és com aquelles pedretes de, del conte que vas fent back, back, back, back i vas refent el camí cap endarrere Escolta, i aquí veig un conegut jo. Sí, és l'única que ens jo? falta de les 5 recomanacions us recomanem visitar a Max Hedrum els que teniu una mica d'edat us en recordareu d'aquell personatge que va fer Fúria a TV3 que es Max Hedrum, que era un presentador virtual en aquella època feia televisió ara s'ha fet més modern i té un programa propi a la internet l'únic problema és que té molt d'èxit i molt sovint està ple per tant, perquè quan, quan, diguem, quan, quan molta gent vol anar a parar una web de cop sí, sí, eh, eh, eh, pot si... ser que no entri tothom claro, doncs, que et diguin torno a provar aquí un rato exactament és, ah, eh, sí? Mas Kedron té una mena de teatre i aleshores si ara estem provant a connectar amb ell si ens fa un pip i ens diu eh, busy vol dir que està ple el teatre i que per tant ens hauríem d'esperar entrar a una altra hora, etc etc. Això depèn molt. Bueno, no, podem provar la setmana que ve. No, no, eres, no, i la gent ho pot anar provant des de casa, tranquil·lament. Si sí, home, ells sí, però nosaltres per explicar-los... Veus? Està ocupat. Com fa pito, doncs música. l'internauta eh, navegant una mica despistat perquè és els primers dies i no patiu he dit abans, no t'agrada gaire que et diguis així eh? ja ho veig amb la cara que poses no, no, no, no tinc cap inconvenient ets un divulgador, tu escrius de coses d'aquestes, ets de tot jo sí, com tots, com tots no, no ets massa diferent de cap dels que hi ha aquí a aquesta taula, no, però jo m'agradaria que des del teu punt de vista és a dir, eh, tu eh, des de quan fas servir internet i exactament per què el fa servir? Pues Ho dic perquè això sí, és un altre punt de sí, vista un i... punt de vista. Jo el faig servir menys La web la faig servir poc La web vol dir això, aquestes pàgines, això que hem fet ara Sí, perquè la trobo molt lenta encara Llavors, jo faig servir sobretot a l'FTP, que és una forma de baixar fitxers que És a dir, d'agafar material que hi ha a Sí, t'explico una autoritat molt concreta, per exemple com a desarrolladors som desarrolladors i tenim una sèrie de llicències de software, de programes de, de, per treballar que es produeixen actualitzacions de tant tant abans de l'internet, les empreses doncs, quan hi havia una actualització, havien d'enviar a tots els usuaris registrats. Sí, que vol dir el Windows 3 respecte al Windows 4. No parlem de coses lletges, per favor. Parlem de programes sèrios. No, ho dic perquè ara està de no, moda, home. No, no parlem de coses <laughs> <així. laughs> doncs... lletges. És una cosa que tothom m'ha cedit a parlar. No, no, no, M'estàs programa... porxant, Jordi. És igual, no, no, no pro... és això. Un programa de, jo què sé, de qualsevol cop. De no un, un compilador. Per tal, un un un un processador... No em deixis sol, ara. <laughs> el telnet mateix, d'enècia. <laughs> Sí, eh? no vol. o el mateix Netscape, el mateix, Netscape és el el programa, el que és el que, estem, que, és el que a estem fent servir ara sí. l'empresa que el fabrica treu una versió nova que millora algunes coses o que arregla alguns problemes que en diuen books i llavors en els usuaris registrats se'ls havia d'enviar un disquet a cada una amb l'actualització ah sí, el meu programa de tractament de text diu que si et registres t'enviaran les actualitzacions mentida, no, no les envien mai Amai. o sigui que jo havia de fer això que estàs explicant llavors amb Internet normalment la majoria d'empreses tenen un site diguéssim un, un, un ordinador propi per dir-ho o una part d'un ordinador on ells col·loquen la nova versió o la part de, del parche que en diuen, o sigui un, una part que arregla la versió que tu tens, tu truques allà i la baixes, no? La baixes vol dir que te la graves des d'allà tu la portes teu... cap, al, cap al teu ordinador la portes. Uh -huh. no? i això normalment es fa amb l'FTP eh, que és un file Transfer protocol que és el sistema que sempre... Bueno, que existe... Vol dir protocol de transferència de fitxers. Sí. Uh -huh. No? Sí. sí. Llavors això, això és molt pràctic, molt pràctic perquè està sempre el tu... dia de, dels clar. programes aquests. No? O sigui, aquesta és la teva manera de una fer Una de les principals. L'altra està amb una sèrie de fòrums, de fòrums de desarrolladors d'un producte determinat. Les, els problemes que va tenint una gent doncs els posa en el fòrum o fa preguntes. I és com si li poguessis preguntar eh, sobre coses de les que tu treballes a gent de tot el món que també treballa, no? I, en conseqüència, pues, el dia següent tens opinions d'aquest tio que té aquest problema que trobat i l'he solventat d'aquesta manera o pregunta això. O sigui, un fòrum vol dir un grup de discussió, de coses concretes. Sí, un fòrum és bàsicament un fòrum. Una espècie, espècie d'habitació a la qual es reuneix la gent que té una mania particular. Els coloms. Per exemple, i aleshores debaten sobre aquest tema i es passen informació, es passen cromos entre ells l'únic que passa que no fa falta que físicament estiguin junts per tant estar cadascú en una punta del món Està bé, no, bé. No, home, Estan sortint paraules noves constantment no? jo intento aclarar-me sí, sí. o sigui que tu discuteixes de software a través d'això més això. que discutir, pues, compartixes opinions bueno, canvies, sí, cromos, canvies cromos o, o solven, ajudes a solventar un problema si tu ja l'has solventat o demanes ajuda quan, quan, quan el tens, no? Sí, però escolta, jo t'he fer-ho servir per altres coses. També, però això no es diu ara. No, perquè <laughs> fa partides de no sé què amb d'Austràlia. També. A mi m'agraden sí. també els jocs. I llavors hi ha una sèrie de, de jocs de que, de, que es permeten enviar la jugada, llavors l'altre l'agafa, fa la jugada la torna a deixar allà, no? Sí, sí, això són, és, és un, un tema molt interessant. Hi ha uns jocs es diuen Wargames, el que jo heu aficionat des de fa molts anys, que abans els feien per correu. I llavors tu fes la jugada, l'apuntaves amb un paper i li' enviaves per carta jo jugaves amb un d'Anglaterra o un tio d'Austràlia l'enviaves la carta, arribava la carta que toma movia les fitxes el seu telolell el tornava voltant i l'enviava no? una partida durava un any, un any i mig I, <laughs> imagina't i a més t'has de escriure quantitat, ara han sortit ja uns jocs en els quals no et cal ni apuntar les fitxes perquè tu jugues amb un ordinador mateix tens la pantalla allà ja. ell mateix quan acabes de jugar-lo et crea el fitxer que l'has d'enviar, l'envies aquest home el rep al cap d'unes hores, l'endemà, el juga i te'l torna. Això seria similar a del correu electrònic? Més o menys, a més de ser correu que és realment text, aquí és un fitxer amb unes característiques diferents, no? Què vols dir, Francesc? Què anaves a dir? Sí, jo volia dir que encara hi ha una altra versió que, de es, diu, que es diu IRC, eh? i ara explico, com que estem parlant tant de sigles, doncs és, és bo explicar-les que consisteix en que tu estàs parlant en aquest mateix moment amb tota una sèrie de gent a la qual li interessa el mateix tema que tu. Vull dir, un, una cosa són els fòrums, on tu deixes la teva informació, aquesta informació pot ser una resposta... O sí, sigui, un fòrum seria com una paret d'aquelles que s'enganxa un paperet... Això mateix, tu enganxes el teu paperet i ve un al darrere exacte. i enganxa l'altre. Un fòrum és un tauló d'anuncis i un IRC és un lloc on tu parles amb molta més gent. Parles a través Però parles amb so o text? Podries, no. podries parlar amb so però també podries parlar a través de teclats si el teu ordinador no compleix les, eh, els requeriments eh, allò normal és parlar amb teclat perquè els ordinadors normals encara de teclat però bueno, qui tingui un ordinador potent pot parlar amb... però la diferència, la diferència sí. és que eh, en aquest mateix moment tu estàs parlant entre cometes amb tota una sèrie de gent d'aquest mateix tema, no estàs deixant un missatge en un sí. tauló, estàs parlant sí, en amb temps real, ja. exacte. Mm. tu deixes el teu missatge que normalment eh, acostumen a ser petits per temes de rapidesz i aleshores veus el que diuen les altres persones d'aquest mateix tema. I això està tenint un èxit brutal a dins d'internet, precisament per l'immediateix. Això algun dia podríem fer des d'aquí parlar sí. de ràdio, per exemple. Per eh? per a veure què ens diuen i tot això. Buscar gent d'altres jo que eh? parla de ràdio. Bueno, ja ho muntarem. Això és una però... mica com allò que es feia abans del ràdio aficionat. Espera, de espera, de un moment. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> és que tota l'estona ja estic pensant-hi, això, del ràdio aficionat. <ríe> però, Aiam, uh, donem me l'adreça. O sigui, ara, per exemple, aquí un, un internauta hauria de dir el teu mail, el teu mail, el teu mail i jo donaré el meu mail, no? Ho dic perquè a la clientela, si vols, ens apunti llapis i paper mm. Francesc. Francesc Martí, cafè internet quin mail tens? L'adreça del cafè d'internet és cafè internet, tal com sona després un signe de roba. que la roba vol dir que allà ha ficada e, dins e, d'un cercle em, em, em, arroba és en espanyol at. com es diu en català at. At. At. At. efectivament at, en latí, és aquella A ficada dins d'un cercle. Exacte. Sí que no, els teclats dels ordinadors i. és. Sí, a diferència de l'anarquista... O sigui, que fer internet a... Cefè internet at eh, bcn bcn. bcn servicom.es servicom Tothom és servicom aquí, eh, pel que La veritat és que... Martal, quina és la teva? Jo no, eh? no, ja, ja, ja. Ah, però ara t'espero que me la diguis. Martal i la teva, que tant... Ho la dic me... per si la gent ens vol dir coses... Eh, és que ja, es pot clicar sobre la pàgina de l'internauta a internet i, i llavors surt automàticament a l'espai per escriure, però també qui, qui, vulgui... no, qui no tinga el, el, el Nescape i per tant no estic connectat a, al Nescape, la meva és una mica més complicada perquè és numèrica és bueno, però el, però el, dius, número, el, el número 100 por. o sigui, 100337 1 0 0 3 punt 2452 2452 at at CompuServe, amb e baixa, tot seguit compuserve, .com. .com. ah, i per què són tan diferents aquestes dues, perquè la meva és És una javandrell, at servicom, es bueno, cada empresa servicom és una empresa, compuserve és una altra empresa, cada empresa que et facilita correu electrònic té uns mètodes per a identificar els seus usuaris i aleshores pots optar per una o per l'altra i ara trobem la de l'Enric Carrera aquí, no? no, no, és que no me la saps de memòria no te la saps de memòria perquè és un número així llarg és també, com no? ell com el seu Clar. és com compulsat també però no me la saps de memòria Bueno, com que estarà la pàgina que la busqui... Sí, qui vull que de tota manera que la busqui eh, a través de la pàgina web ens eh, poden enviar correu i podeu el que vulgueu, fer preguntes... Sí, perquè comptar, aquí la idea d'aquest programa, i avui, no sé... Eh... Avui és el primer. Avui és el primer, i lògicament és estrany. Jo també trobo que és una temàtica realment complicada, però apassionant. Uh, la idea és que la gent que vulgui comunicar-se amb nosaltres ho pugui fer a través del de, correu electrònic amb suggerències consultes uh, opinions, comentaris, eh... comentaris i tot serà benvingut i fins i tot, si, si, si tenim temps contestarem tot també com a mínim, no? els que no contestem per la ràdio els contestarem pel correu electrònic exacte, per sí, per les coses personals pel correu electrònic exacte no? eh? no, si n'hi ha tant de correu electrònic que no dona temps ja ho farem també no, igual ens passem tota l'hora contestant correu Pareixerà el consultori aquell de la senyorita Francis Bueno, de la senyora Francis Consultori del doctor Chip Cibernètic, per això Consultori del doctor Algú Chip Algú de vosaltres sap quines diferències hi ha entre això el cibernètic, l'internètic i tot això I els cibernautes i tot aquestes històries No, és una, és una terminologia que s'ha d'alguna manera cibernètic. No, però que es barreja, perquè parlen de cibernautes jo, Això em sona com insulti, que em perdonin <laughs> Saps què passa? És molt eh? nou. Què vol dir això? No? És, és, és, és molt nou tot això. Es un es nauta, molt... un navegant, per al ciberquè. què? Què molt... vol dir ciber? Esta, es això ve d'una novel·la, crec. Eh? Sí, és però un, un senyor que no té ni ordinadors, em, em deia l'altre. Bueno, sí, i que no vol entrar a, als ordinadors. Ah. Eh? O sigui, sí, sí. patilla. Va escriure una novel·la parlant de l'existència d'una cosa del ciberespai, això. que era aquest espai però on ens hem mogut durant aquesta hora que s'acaba, saltant de Suïssa a Noruega, de Noruega al cafè d'internet i del cafè d'internet a Max Hedrum que és una mena d'espai no físic eh, diferent això seria el ciberespai I per què ho podem fer servir aquest espai? Part que Ens hem deixat coses avui segur Sí, segur que ens hem deixat pensar que... jo... Hem parlat de jugar, de comunicar-se Comprar de... i vendre serà el que el farà funcionar més Comprar i vendre no en havíem parlat Jugo poc Això és una, les no una manera de tindre un aparador constant a, a davant de 40 milions de, de possibles què? compradors. Ho comprarem amb la targeta de crèdit a través d'això? Sí, bueno, de fet ja o fa molts anys que es pot comprar via electrònica. Amb... O en la navegació assistida podeu trobar el que tingueu l'e-cash, és a dir electronic cash, és a dir moneda electrònica. Ah, que banc, posat a la pàgina. Està aquí, mm. podeu clicar aquí i anireu a un banc holandès que eh, diguem, és l'emissor una espècie de moneda no existent en, fora del ciberespai, però que moltes tendes del ciberespai accepten com a forma de pagament. Una moneda propera. Que xec de viatge, això? Exacte. Vas a un banc i compres, vas, ja? vas a aquell banc, poses diners eh, terrenals i te tornen e-caix. Te'ls donen i tot els vas gastant. Vas passant per les tendes i vas deixant e-caix. Això val tant e-caix. I després també hem de pagar el telèfon, Sí, però el telèfon no cal enganyar-se. Eh, Trucar de local són 20 d'ores a la nit i 150 eh, de dia. Per tant, tampoc és un preu. El problema és la gent que no el sí, viu... el problema és la gent que ara no viu en un lloc on puc connectar-se a internet, a les grans ciutats Barcelona, València... Tu un poble tu has de pagar això, fort eh? de però, sona, ja no, es, ja, però ja estan no, anunciant i, i, I evidentment tampoc ens podem oblidar de que a més a més de la trucada telefònica hi ha unes quotes d'internet que estan baixant afortunadament i estan cada vegada més a l'abast de tothom però que també es tenen que pagar Hi ha una factura de telèfon i una altra factura d'internet entre cometes perquè no hi ha cap internet societat anònima, no? però hi ha un preu d'internet. Has de pagar el proveïdor El que obre i... la porta per entrar al cibery bueno, però el cromo important és que hi vulgui tastar això que vagi al cafè d'internet. Digue'm l'adreça exacta, perquè exacte. és que no ho hem dit. Jo ho tinc ja en mente des de fa estona que no hem dit l'adreça <laughs> i aleshores tota aquesta quantitat ingent de gent que valgui la quasi sí. redundància eh, que, que vindrà al cafè d'internet i que està venint al cafè d'internet, doncs té que saber on. No? Aleshores està la Gran Via, eh, al costat del Ritz, entre Lauria i Pau Claris abans havia la Guitana al costat d'Ona també al costat d'Ona també efectivament el clientel d'aquesta casa a Pontesona. té zona rit Rits també però no? mm -hmm. així que el pròxim dissabte si no teniu ordinador podeu anar allà programa, I, escolta, que i allà aquí. connectareu aquest programa i el personal estarà allà aquest es tornaran allà... bojos perquè en més a avui, avui dissabte a la nit ja està connectat a quel programa de fet, eh? ja ens Ah, estan, avui ja, we know what. I es estan sentint, i ells estan sentint. Coma Home, jo sí podria dir que, que això serà cada dissabte a la nit, que ja han vist que és prou interessant, que evidentment el primer programa doncs eh, doncs no pot eh, abarcar tot el que és internet, que hem intentat donar una petita resenya i que a través de tota la sèrie de programes que s'aniran produint, doncs ells s'aniran entrant cada vegada més amb internet, amb tota una sèrie de facilitats que els hi oferireu. Doncs molt bé, escolta, moltes gràcies, Enric Herrera, eh, uh -huh. un altre, altra, eh, Francesc Martí, Vicent Partal i aquí el Jordi Vendrell, el Lluís Alonso i la gent de Catalunya Ràdio que han treballat perquè això sigui possible, us diuen adeu i fins a la setmana que ve a la una i escaig de la matinada a Passeu.